undi o Argitasun bat galdegindakot gobernuari zeren eta prefetak Baionako hiria hauzitan eman abaitu, oin argituz 2000 eta hamabiko lege batean ez dituenak monetak gehi gariak aipatzen. Aldiz, 2000 eta hamalaueko amon legeak, ekonomia sozial eta suridari huaz, e estatuto bat emana emanadaielarik eta hemen goretako euskoari. Eta hiduritzen zizetan bat bestearen kontraioaite bat bat zela eta argitu behar gobernuak. Ezta hori gertatu, ministroak errandu kontabilitate publiko doble baten beldurzela, lekuko monetak lujaldean mugatze bat izaiten aldirela, bestalde errandu ere, administrazio justiziari dela trenkatzea gatazkak, ara posto hori etzaite egokia hitza behi zartu dutalarik errandut. Alde batetik badalege batek estatuto bat emeiten diru gehiagier, gastu publikoetan baliatzen aldirela eta denbora berean gobernuak ez duela hori eguneratzen. Horrek, eakusteat emeiten du gobernu hurek ze asoladuen lur aldeetaz. Ba, espero eh, ez ginakientzinez eh, gobernuak zer antzunen zuen, galderari, Eta eta erantzuna pen, penagahia da, egan ezagun, ez da sopkesa hondibat, beinan e, ala ere esperantza pixka batu peiten argi noen, eta gobernuak hor e, ezetza e, emeiten dio galderari, beraz ere eiten du erriko etxe batek izinduela tukiko moneta bat, eta kasuntan euskoa erabiri ordeinketen egiteko, eta, eta justiziak duela azkenean erabakia hartu behar, beraz... E, E, ala anguretzat e, benagarria da, eta ikusko dugu horreiz gertatuko den. Prefetak erantzuan e, prozedura berri bat abiatuko zuela, eta hoai e, gerpatzen aldena da e, erantzun horren ondotik e, agian eginen duela, e, iduriduke goitatu duela e, brisonen galderaren ondotik e, gobernuaren erantzunazoin izanen zen, eta hoai e, gobernuak eran eta justiziarit dela trenkatzea, e, ikusiko justadura bihurtzen đuen ez bainan hori ertatuko da zer